Lucrarea aceasta aparține original priotului Nicuriță, după care a fost prelucrată în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma de lecțiuni a 30 de minute lungime. Lecțiunea de astăzi C018 va debuta cu o meditație asupra versetului 11 al întâi epistole a lui Pavel către Corinteni de la capitolul 2. Înainte de aceasta, dați-mi voie să vă fac cunoscut și dumneavoastră felul în care o tânără s-a întors la Dumnezeu. Într-un sat din America a fost o mare trezire spirituală. Aproape tot tineretul din sat a venit la Domnul. Însă lumea era încă tristă pentru că cea mai frumoasă și mai inteligentă fată din sat rămânea cu totul rece la chemarea lui Hristos. Într-o duminică seara, predicatorul i-a făcut o vizită și i-a propus următoarele. Domnișară, dumneata îl respingi pe Hristos. Mă tem că nu-ți dai seama ce faci. De aceea, uite, vreau să-ți vin în ajutor și îți fac o rugăminte. Aș dori să arăți prin cuvinte că vrei să-l respingi pe Hristos. Te rog, ca mâine dimineață, imediat după sculare, să spui cu voce tare, nu-l voi primi pe Hristos azi. Și să repeți acest lucru în fiecare zi din săptămână, iar duminica viitoare să-mi spui cum te simți. Predicatorul și-a văzut de lucrul său, iar fata de al ei, fiind hotărâte să declare în fiecare zi că nu-l primește pe Hristos. Duminica următoare, predicatorul a întrebat-o dacă și-a ținut promisiunea sau nu. Mi-am ținut-o în prima zi, a răspuns fata. Marți dimineața însă mi-a fost cam greu să pronunț acele cuvinte. Miercuri mi s-au oprit cuvintele în gât și eu am căzut la pământ în genunchi și mi-am predat viața lui Isus, care acum e mântuitorul meu slăvit. Vedeți dumneavoastră, imediat ce fata și-a dat seama pe cine respinge, n-a mai putut rezista. Mulți oameni, dacă și-ar da seama împotriva cui luptă, ar fi frânți de durere și ar cădea în fața Domnului cu lacrimi de pocăință. Așa a făcut și Saul din Tars pe drumul Damascului când îl persecuta pe Hristos. Dragul meu ascultător, dumneata l-ai primit pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor al vieții Dumitale? Ai zis vreodată, Doamne Iisuse Hristoase, vină te rog și în viața mea, tu ești Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, și om din om adevărat, dar fără păcat, vină te rog, tu ai murit pentru păcatele mele, curăță-mi și mie păcatele mele, izbăvește-mă și pe mine de cel rău și vreau să fiu al tău." Ai zis vreodată lucrul acesta? Dacă nu l-ai zis zil pe lălaltu?" Așa cum a spus predicatorul la fata aceea Zi măcar așa Nu vreau să te primez Doamne Iisuse N-ai făcut rău la nimeni niciodată cât ai fost pe pământ Tu ai fost Dumnezeu din Dumnezeu adevărat Om din om adevărat dar fără păcat Dar eu nu vreau să te primesc Zi lucrul acesta Zi unul din ele și pronunță-te într-un fel Dacă nu vrei să te pronunți pentru Domnul Iisus Hristos Hotărât lucru ești împotriva Lui și așa ceva nu ți-ar place să știi că ești împotriva Domnului Isus Hristos. Nu știu dacă este vreun ascultător din milioanele care ascultă aceste programe care să spună, nu-l vreau, sunt împotriva Domnului Isus Hristos. Nu cred că este nimeni. Dar știți ce se întâmplă? Prin faptul că nu-l primești în mod conștient și concret ca Mântuitor al Dumitale, ești împotriva lui chiar dacă nu zici că nu vrei să-l primești. Tactica folosită de acest predicator avea în vedere tocmai să te facă conștient de poziția în care ești. Câtă vreme n-ai spus, Doamnei Iisuse, vreau să vin în viața mea, ești împotriva Lui. Dacă nu vrei să zici, Doamne Iisuse, vin în viața mea, zi, doamnei Iisuse, nu te vreau, pentru că zicând nu te vreau, ai să ajungi să-ți dai seama cum adică să-L respingi eu pe Fiul lui Dumnezeu, Cel care a venit și a murit pentru mine... Și în momentul în care devii conștient prin vorbele pe care le spui singur, îți dai seama unde te afli și ai să iei poziție și ai să devii copil al lui Dumnezeu. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Am acum câteva cuvinte de spus pentru cei care sunt copii ai lui Dumnezeu, dar trăiesc de multe ori împotriva voiei lui Dumnezeu pentru același motiv. Nu-și dau seama că ceea ce fac este împotriva lui Dumnezeu și se lasă legănați de simțiri, de presiunea poftelor și a plăcerilor și, fără să-și dea seama, sunt împotriva lui Dumnezeu pe care l-au primit în inimă prin Domnul Isus, dar nu-și dau seama că sunt în starea aceasta. Haideți să luăm un exemplu practic nu e așa? Cei mai mulți dintre noi avem oameni pe care îi iubim mai mult, pe alții mai puțin. avem alții care ne-au făcut rău și nu putem să-i suferim, știm că trebuie să-i iertăm, că așa spune Dumnezeu, așa ne spune Domnul Isus, să ne iertăm unii pe alții cum ne-a iertat El, să ne iubim unii pe alții cum ne-a iubit El, dar refuzăm lucrul acesta. Și ori de câte ori ni se pune pe inimă să ne împăcăm cu cel care ne-a făcut un rău, sau poate căruia noi am făcut un rău, găsim o mie de justificări. Uite ce, stai pe loc atunci și gândește-te. Și zi așa, Doamne Isuse, Tu vrei să mă împac cu cutare, dar cutare mi-a făcut atâtea așa, atâtea, atâtea și atâtea și vina Lui și nu vreau să fac lucrul acesta, știu bine că e împotriva ta, pentru că Tu ai zis să-L iert cum mai iertat Tu, dar nu vreau să fac lucrul acesta. Dragul meu, dacă ai pe cineva cu care ești certat și nu te poți împăca, Chiar dacă îl ocolești, chiar dacă te rogi, chiar dacă spui că n-ai nimic împotriva lui, dacă nu te duci să te împaci cu el, este exact același lucru, nu l-ai iertat. În cazul acesta, fă așa, zic Doamnei Suse, nu vreau să-l iert. Și atunci, zicând aceste cuvinte, te trezești în starea în care, de fapt, ești atâta vreme, dar nu-ți dai seama de ea. Să mai luăm un alt. Exemplu, să luăm păcatul bărfei. De îndată ce te găsești cu cineva și începe să-ți vorbească despre alt cineva, spune așa, uite, eu stau de vorbă cu tine... Dacă vrei să-L bârfim pe cutare sau pe cutare sau pe cutare, dar haide mai întâi să ne luăm la revedere de la Domnul Isus pe vremea aceasta cât îl bârfim. Pentru că nu putem să-L bârfim și să avem și pe Domnul Isus cu noi, dar nu ne-am dat seama de lucrul acesta. Așa că dacă ești gata să-ți continui crevetirea pe care o aveai să-mi o comunici, hai mai întâi să ne rugăm să spunem Domnului Isus că pe perioada asta cât bârfim pe cutare sau pe cutare, nu avem nevoie de El. Vrei? De îndată ce ai să spui așa ceva, sigur că celălalt va rămâne rușinat pentru că își dă seama că este un păcat împotriva Domnului Isus, dar nu putea să realizeze aceasta decât în momentul în care, cu cuvinte, a spus Doamne el lasă-ne în pace pentru perioada asta de timp. Dragii mei ascultători, să fim atenți cu viața noastră, pentru că dacă noi nu suntem atenți, este atent satana, și ne duce pe căile lui să ne trezim înainte de a ajunge la destinații greșite, să ne trezim înainte de a culege roade ale umblării noastre nesăbuite și pentru ca să ne trezim e bine să ne facem verificarea ori de câte ori suntem confruntați cu a lua anumite decizii în viață. Să ne cercetăm gândurile noastre, sentimentele, resentimentele noastre, să ne cercetăm cuvintele noastre, atitudinile noastre, să ne păzim și privirile, să le folosim la lucruri și la priveriști la care suntem siguri că se uită și Domnul Isus în același timp cu noi. Dacă vom face lucrul acesta vom avea mult de câștigat și satana mult de pierdut. Dacă nu va fi tocmai invers. Iar dumneavoastră, aceia cărora v-am vorbit la începutul stării de vorbă, care nu sunteți încă credincioși, n-ați primit pe Domnul Isus, dacă continuați în felul acesta să nu-L primiți, să știți, sunteți împotriva Lui, dar numai atunci vă veți la seama când veți spune cu gura, Doamne Iisuse, nu am nevoie de tine, eu sunt foarte bun, sunt un om moral, nu am nevoie de tine, lasă-mă în pace. În momentul în care ai să spui așa ceva, îți dai seama în starea în care ești de multă vreme, dar nu o conștientizai. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă în față cu o cercetare foarte serioasă asupra stării sufletești a noastre. Ajută-ne, te rugăm să luăm decizia și să te primim pe tine, toți în inimile noastre: cei care nu te-au primit ca mântuitor, să facă lucrul acesta acum prin pocăință, iar noi care te-am primit să veghem asupra căilor noastre, Doamne, și să facem numai lucrurile care îți placție și te invită lângă noi și te fac să te simți bine în compania noastră. Vrem să facem lucrul acesta ca să-ți bucurăm inima ta de tată, care l-ai dat pe Domnului tocmai pentru așa ceva. Și apoi și noi să ne putem bucura De veșnicia întreagă împreună cu tine Amin Învață-mă Să ascult cuvântul Străpânul meu Prea Chiar de s Și fi sa mă ascult cu vântul și lui să mă suport și lui să Și acum, apropiindu-ne de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 11 al capitolului 2 al întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni. În adevăr, cine dintre oamenii cunoaște lucrurile omului afară de duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de duhul lui Dumnezeu. Cunoașterea are două laturi pentru că sunt două domenii, domeniul fizic și domeniul spiritual. Cineva poate să aibă o bună pregătire într-o latură, iar în cealaltă să nu fi făcut niciun pas. Și omul are în sine două laturi, latura fizică și latura spirituală. Duhul omului, despre care vorbește versetul de mai sus, este acea facultate lăuntrică a omului, care știe ceea ce zace în om, și aceasta nu-i altceva decât cunoștința de sine a omului. Aici nu-i vorba de credincios sau necredincios, ci de om ca ființă. Ca să fie cunoscut omul în latura lui spirituală, în duhul lui, trebuie o pregătire specială așa după cum trebuie pregătire pentru cunoașterea trupului. Cel care cunoaște mai bine frământările Duhului este omul însuși. Într-adevăr, spune versetul nostru, cine dintre oamenii cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Altfel stau însă lucrurile când este vorba de omul credincios care, prin pocăință și credință, s-a întors la Dumnezeu primindu-L pe Domnul Isus ca mântuitor personal. În omul acesta, în acest om și-a început Dumnezeu o lucrare tainică prin Duhul Sfânt și anume nașterea din nou. Omul credincios, spre deosebire de cel necredincios, are în sine o făptură spirituală nouă născută din Dumnezeu și prin această făptură îi trimite Dumnezeu lumina sa. Astfel, credinciosul ajunge la o cunoaștere nebănuită de ceilalți oameni. În el lucrează acum Duhul lui Dumnezeu. Nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu. Filozoful German Loțe a scris, fără de ochi care să poată simți lumina și fără urechi care să poată percepe sunetul, lumea toată ar fi întunecoasă și mută. Nu ar putea exista în ea lumină și sunet, cum nu ar fi posibilă durerea de dinți, fără de nerv al dintelui care să poată simți. Dacă pentru înțelegerea lucrurilor fizice ne trebuie organe potrivite cu simțuri potrivite, pentru înțelegerea lucrurilor duhovnicești nu ne trebuie oare organe și simțuri duhovnicești? Fără îndoială! Cine vrea să înțeleagă Sfânta Scriptură și lucrurile duhovnicești, trebuie mai întâi să-și zdrobească inima veche de stânca veacurilor Domnul Isus. Să primească apoi o inimă nouă în care să-și dezvolte un simț nou prin care află o lume nouă necunoscută de el până atunci. Duhul lui Dumnezeu lucrează în om simțurile duhovnicești. Pentru a vedea, trebuie mai întâi simțul văzului. Pentru a auzi, trebuie mai întâi simțul auzului și așa mai departe. Fără simțuri duhovnicești, nu se pot cunoaște tainele lui Dumnezeu, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Numai omul nou, născut din Duhul lui Dumnezeu, prin credința în jertfa Domnului Isus, poate primi simțiri duhovnicești. După cum simțurile omului nu se primesc învățând în școli, tot așa nici simțurile duhovnicești nu se primesc învățând în școli, ci numai la nașterea din nou. Școlile pot fi folositoare numai pentru oamenii născuți. Cei care nu s-au născut, cum le-ar putea folosi? Nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu îl au numai oamenii născuți din nou, oamenii duhovnicești. Ei cunosc lucrurile Duhului cum vom vedea în curând la versetul 14. Zice Sfântul Ioan Mărturisitorul că, cu cât se îngrijește omul mai mult de cunoștința celor văzute, numai prin simțire, cu atât își strânge în jurul său mai tare neștiința de Dumnezeu. Deci, chiar omul credincios născut din nou nu primește lumina cunoașterii fără muncă, Dumnezeu, prin Duhul Său Sfânt, de lumină numai celor care umblă după ea și care se desprind de lucrurile veacului acestuia, căci și simțurile duhovnicești se pierd dacă nu sunt înflăcărate în fiecare zi. Cu cât suntem mai liberi de pământ, pătrundem mai adânc în cer și suntem mai legați de el. În continuare, la versetul 12 de la 1 în capitolul 2, citim Și noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. De la început trebuie să subliniem aici un mare adevăr. Duhul se primește și omul nu poate primi decât un singur Duh, deși știm E necesar să amintim că sunt mai multe duhuri. Dumnezeu are duhul său, omul are duhul lui, organizațiile întemeiate de oameni au duhul lor și lumea, în general, are duhul ei. Dar noi n-am primit duhul lumii, ci duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile. Orice om a primit un duh ca urmare a credinței lui, a mediului în care trăiește sau a luptei pe care o duce pentru atingerea unui cel. Se cunoaște îndată ce fel de duh stăpânește inima omului după trăirea lui și cunoscând duhul ne putem da seama cât de adânc cunoaște el adevărul căci duhul este cel care călăuzește pe om spre adevăr sau spre neadevăr. Numai Duhul lui Dumnezeu eliberează omul și de păcat și de duhurile străine, oricât de multe și puternice ar fi ele. Duhul lui Dumnezeu îl primesc toți aceia care cred cu adevărat și care se părăsesc pe ei înșiși, predându-se în întregime Domnului Isus Hristos Mântuitorul. Unul din cele mai puternice duhuri care robesc sufletul omului este Duhul de partidă religioasă. Din brațele acestui duh e greu de scăpat dacă omul nu ia o hotărâre eroică. Este duhul cel mai înșelător pentru că vine în numele Duhului lui Dumnezeu. Toate duhurile străine de Duhul lui Dumnezeu au un nume de opcite, Duhul Lumii. Iar Duhul Lumii împiedică pe om să cunoască adevărul și viața liberă pe care o dă adevărul. Și noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Unul dintre semnele Duhului Lumii este lipsa de adâncime în ceea ce privește cercetarea adevărului. Cei care au Duhul Lumii se mulțumesc numai cu ceea ce le spune partida din care fac parte sau omul de care sunt atașați, fără să folosească judecata, rațiunea pe care le-a dat-o Dumnezeu. Citim la 1 Corinteni, judecați voi singuri, așa ne îndeamnă Dumnezeu de multe ori, la faptele 4 cu 19, 1 Corinteni 10, 15 și în alte locuri. Unii nu vor să judece singuri, din pricină că așa sunt învățați, alții din interes, alții din simplă lene. Acest secol, zice marele evanghelist Billy Grimm, poate fi cunoscut în istorie nu ca pe un secol al progresului, ci ca un secol al superficialității. Nu putem cunoaște lucrurile lui Dumnezeu pe care ni le-a dat prin harul său, nu putem pătrunde în tainele sfinte aflate pe paginile scripturilor dumnezeiești, decât prin Duhul lui Dumnezeu atunci când ne lăsăm în totul că răuziți de El, când trăim în curăție și când ne dăm silința să ne adâncim în cercetare. Numai aceia nu primesc Duhul lui Dumnezeu care nu vor să se lepede de tot ce au, bun și rău, în clipa când se întâlnesc cu Mântuitorul. Zice un mare mistic creștin, bate în porțile scripturilor cu mâinile virtuților, atunci îți va răsări lumina în inimă. Și Sfântul Maxim Mărturisitorul spune, Scriptura descopere celor curați gândul ei, acela care n-a primit cunoștința, cea din har, chiar dacă ar spune ceva ce ține de cunoștință, nu cunoaște înțelesul a ceea ce spune. Și noi, spune deci versetul acesta, n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Să avem curaj, frații mei, să ne lăsăm în întregime sub călăuzirea Duhului Lui Dumnezeu și să ne obișnuim să judecăm singuri când e vorba de adevărul care ne dă mântuirea. Dumnezeu nu ne va lăsa în rătăcire dacă suntem curați și sinceri în căutarea noastră. La versetul 13 de la 1 Corinteni 2 citim Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dragii mei, Dumnezeu urăște amestecătura pentru că ea nu aduce nimic bine, duce numai la rău. Din amestecul binelui cu răul, totdeauna câștigă răul. Din lui laptelui cu o trava, o trava biruiește. Din amestecul lucrurilor duhovnicești, cu lucrurile firești, lucrurile firești biruie. E bine să fim de plin lămuriți asupra acestui adevăr, ca să nu fim înșelați de ispititorul. Cine introduce lucruri firești în lucrarea duhovnicească a lui Dumnezeu, se încarcă singur cu un păcat mare. E ca și când ar introduce un lup în staulul cu oi. cât de atrăgătoare ar fi înțelepciunea firească, ea nu trebuie să fie folosită în lucrarea Duhului Sfânt. Aceasta este focul străin pus pe altarul lui Dumnezeu, care nimicește tot ce e sfânt și curat. Dumnezeu nu are nevoie de unelte din lumea păcatului ca să lucreze în ogorul sfințeniei. Sfântul Apostol Pavel a înțeles acest adevăr de la începutul vieții sale celei noi în Hristos și a căutat să-i trăiască din plin în orice împrejurare. El zice despre sine... Și vorbim despre lucrurile duhovnicești nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebui o vorbire duhovnicească pentru lucrurile lui Dumnezeu. Dragul meu, poți vorbi despre lucrurile lui Dumnezeu dintr-o stare firească și cu înțelepciune firească câștigată în școli sau din cărți. Dar acest lucru nu numai că nu e de niciun folos duhovnicesc, ci este o urăciune înaintea lui Dumnezeu, pentru că înșeală sufletele mai mult decât orice altă lucrare diavolească. În religiile lumii se întrebuințează lucrurile firești. În biserica Domnului Hristos nu-i cu putință așa ceva. Aici totul trebuie să fie de la Duhul Sfânt. Trupul viu al Domnului nu poate primi și păstra în sine nimic mort sau de altă natură. Numai cele învățate de la Duhul Sfânt dau viață, lumină și bucurie sufletului credincios și adunării Domnului pe pământ. Să învățăm în fiecare zi lecțiile Duhului Sfânt pe care ni le dă dacă suntem născuți din nou și din cele învățate să spunem și altora. Oamenii duhovnicești înțeleg vocea Duhului Sfânt și au acest fel de vorbire. Ei sunt adevărații slujitori ai lui Dumnezeu pe pământ. Iubiți ascultători, iată ne la încheierea programului C018 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca toți ascultătorii să dorim să avem Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cine nu-l are să facă primul pas pocăința? și apoi Dumnezeu îl va binecuvânta cu lumina Duhului Sfânt prin care va putea înțelege lucrurile lui Dumnezeu și lucrurile omului deopotrivă. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste toți cei care o doresc din toată inima pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin. De-acum ne-a de Că nu-și zori începe a zânii <fie> Și val, val, ocea, nu-l cea de păcat La glasul lui, vei vei o pot <fie> Și val, val, ocea, nu-l cea de păcat La glasul lui, pe vei când se viața noastră n-ai Tu pe ta și moartea ai În urma ta și noi vom mirui Te până-n veci puterea noastră tu vei fi Iar pe o groapă ne se va zice, mai tu pe și mai În și noi vom ca să putem Sătăți si și noaptea mai împiți Lua ta și si noi vom minuni Căci până în veci puterea noastră tu vei fi